Хвилин за дві, і оце твоє, ти мене зовсім не знаєш. Я просто не та людина, яка тобі потрібна. Я не вмію любити і можу робити лише боляче. І хочеш пожити для себе. Та це теж все абсолютна єрунда. Вибач, коли нервуюся, то перехожу на свою рідну. Я чесно цього не хотіла. Я не хотіла, щоб так закінчилося. Я знаю, що ти зараз відчуваєш, але інакше просто не можу. Не приїжджай, не роби собі і мені боляче». «З бабами завжди так. І сюди я збирався їхати не до тебе, бо ти не знаєш, розлюбив я чи повністю закохався». Замовчав, що по ночах лізе і без того усіляка різномасна чортівня. Тільки й розмов. Почекай. Снилося, як прасує свіжу білизну. Постіль. Духм'яний рай затишку. Думав, стрінуся і скажу. Ну, привіт, друже, пригадуєш? І наче між іншим. Чоловічим почуттям гратися не потрібно. Гаразд. Ну от, від такого слова мені зараз легше. Ще раз, вибач, не згадуй мене погано. Такі ненагуляні, наче щось відчувають у мені. Самотність, свою, чи тому, що можна поговорити. Але чому? Я не самотній. Набиралося досвіду на майбутнє? Як ти можеш? Іронія, посмішка, розуміння, недовіра до моєї брутальності, до нахабного поводження. Жінка – це енергетичний вампір, після спілкування з якою нерідко хочеться відновити сил. Сексом. Думаєте, що, коли ваші оченята округлюються і закочуються, то разом перевертається і земна куля?» Тебе, бачу, понесло. Тихо, тихо, послухай. Уявляти, що з тобою пересплю, не хотів і не міг. Ти гарна, я не проти. І тоді, може, і треба було, але коли подумав, що раз спробувавши, візьметься звичка або навпаки, будемо розчаровані, хоча отак було б легше забути. Ні, ненавиджу випадковості». «Я вірю, що все у тебе буде добре і без мене. Я жахливо себе почуваю, що не хочу давати тобі марних надій і більш за все ціную відвертість, якою б вона не була». Потім вийшли. У кутку фойе скловітраж. Неподалік у короткій сукенці для денсінгу телефонувала молодичка. Певно, роздягненою привіз дружок на авто. Я обіпер руки на стіну, прикриваючи Яну». У напівсутінках схилила голову мені на плече. Я так втомилася. Чи від танців, чи від самотності. За цей час у перший її дотик, а в кутиках очей розплямилися тіні. Згадуй твій погляд, очі твої. Це щось. Знову? Що ти причупилася до мене з тими очима? Зможеш повторити? Зробити знову моїми? Почала очі живріли темно, незрозуміло і заклично. Ледве волосся не розірвало бенді. Наблизився, сколихнутий до її губ. Не треба. Ну от, що ти зробила? Все було добре. За того, з мого дозволу, пішла танцювати. Чекав у тому ж кутку, наче старіх її речі, і виглядав. Але так і не дочекався. Я нащезла. Не мов у вісні. З'явилася було мило, потім пішла. Згадав, що приїхавши з Луцька, після її третього дзвінка, зайшов до друзів і напився. Така смачна була запридуха. А тут, коли побачив її серед урбанізму, то вона аж заснядила великим містом, і все єство моє перетворювалося на невдалу композицію, мав тільки те, на що звертав увагу, коли важливе натомість все що інше. Після нічної пиятики, наступного дня, розпивши між двох друзяк на роботі ще й пляшку медової з перцем, вечором цілком тверезий, запалюючи цигарку на самоті, спостерігав за собою наче збоку, ніби роздвоєним. За моєю свідомістю, погналися такі розумні думки, прямо пробили наумняк інших на хі-хі. Обшар у квадраті пропливав своїм життям. Дим, сцена, менеджер – ось і Гацкевич, хлопці-прислужники. Брати почин у грі було за мною. Перших кілька пісень на нас – нуль уваги. Тут було важливо не зламатися і не впасти у паніку. Відіграти спокійно і весело. Людей немало і непростих, можливо. Втім, коли на серці хреново грається від душі. Це є про Гацкевича. Ремікси на Абу «Ламбада Блюз» у натхненному виконанні призвуків «Ю-87» – Штука, забиваючи пошук яструба на бойові позиції, і в різних кутках клубу спалахують вогники зацікавлення. От зліва вже застрягла в роті на півдорозі сосиска, і пара грузина з українкою відставила на бік пиву. Вголос у цій мовні мені подобався. Аплодисменти перших привертають увагу решти. Ну а далі, як на концерті. Хвилини, коли все чавкає і сьорбає, малоприємні, зате здолавши це, почули, що люди ляпають у долоні. Ой, oh, Ми збацили нашу малоземельну польку з тартарелою у власній обробці!» Деякі брали автографи і залишали свої усмішки, а я, як добре, не роздивився. Ніяковів. Мені було душно, а тут до мене підійшов один симпатичний бородатий товстун і, давши визитівку, зробив запрошення. Якщо будете у Львові, знайдіть мене. Я подякував, проте додав, що галіціянтів трохи не люблю. А ну, зрозуміло, тоді щасти. Заплатили так собі. Вертаючись Ужгородським, я слухав про Галахову і дізнався, що Йосип Драний, виявляється, живемо-то ми, ніж галактичного безкінечного простору. Тому душа, не маючи під ногами космічної тверді, мов би, опертя, потребує хоч якоїсь захисної оболонки. Тіла, можна і свого, і чужого, як у Яни.